I 2007 står Hans Jakob på Østerbrogade i København. Og han er ikke lige frem i det bedste humør. Jeg har lige fået konstateret prostatakraft på det tidspunkt. Ikke? Og, og, og som, som alle, ved, alle mænd ved, at, at den største rejsel ved prostatakraft, det er, at det går ud over ens potens. Så da en svin ringer, er det ikke den, Hans Jakob-ven kender, der svarer, men en mere mut Hans Jakob. Det går helvede til, jeg har lige fået prostatakraft, og nu kommer det til at behandle mig, så hakker de min potens... Til Hakebøf. Og så, så, er det, så er det slut med seks. Der er stillet i den anden ende af røret. Det, det, det er jo endnu værre for konen, siger jeg. Altså, hun er betydelig yngre end mig. Og så siger vinden, Ah, han op. Det skal du ikke tænke på. Og så siger jeg til ham. Siger, hva, hva, hvad fanden mener du med det? Og så er det, han siger. Hvad har man venner til? Hvad har man venner til? En fuldkommen sindssyg joke. Hvis det ikke lige var, fordi den var leveret af ens bedste ven på det helt rigtige tidspunkt. Og det er sådan fuldstændig forløsende for mig. Altså, jeg får lov til at grine for første gang i meget, meget lang tid. Jeg var ham faktisk dygt taknemmelig for den joke. Potensen. Er der noget, der er værre at miste end den? Noget, man har mindre lyst til at snakke om? For hans Jacob var den en bog af Jørgen Let og en baggrund som lægesøn og hans ukulige, uimponerede tilgang til autoriteter, der reddede ham. Dengang der, der var der jo ikke ret meget andet end mit hoved, at, at hvad sker der nu med min potens? Altså, øh, altså jeg har det jo ligesom... Øh, jeg ved ikke, der er måske nogen, der har set den film med Ray Charles, hvor han får tilbudt heroin, og der er en, der fortæller ham, at det er bedre end sex. Og så står han der med sine blinde øjne og kigger ud i universet, og så siger han, Nothing is better than sex. Dengang er altså, jeg jo lige den. Altså, jeg var meget glad for sex. Podcasten er en del af Probas kampagne, det vi ikke taler om. Det er coronatid, så vi har aftalt at mødes udenfor i Fældeparken. Vi sidder her i Fælleparken, og vi har udsigt til Rigshospitalet. Foran mig er der en græsplæne, som er lidt af sne og frost. Der er nøgne træer, der er en kæmpe sten. Og i baggrunden sidder der en grave og vi gerne med på optagelsen. Vi ser ikke ret mange mennesker herude. Det er vinter i København. Det er koldt. Men det er også klart og rent. Og coronatid... Vi spoler tiden tilbage til 2007. Hans Jacob sidder hos lægen og kigger op på en planche, der forestiller et gennemskåret mandligt underliv. På planchen kan man se prostata, og så kan man se de der nævetråder, der løber fra prostata og som giver mulighed for rejsning. Lægen fortæller Hans Jacob, at hvis kraften sidder heldigt i kirtlen, så kan det være, at de ikke behøver at skære nævetråden over. Da Hans-Jakob kom ud fra lægen, tager han sin mobil frem og ringer til sin kone, Hun er i udlandet. Jeg siger, ved hvad der jeg har kraft, æde med fået kraft, altså. Jeg har sgu kraft, ikke? altså. Den der, hold dig op, jeg har fået den her, altså. som om jeg ligesom skal overbevise mig selv om det samtidig. Ikke? Altså, jeg er virkelig, jeg er virkelig chokeret over, at det er overgået mig. Han går hjem gennem byen til sin lejlighed ved søerne i København sætter sig i sin stol, tænder en pip tobak og kigger ud i luften. Nogle uger efter skal Hans Jacob op på Rigshospitalet. Hans kone er kommet hjem fra udlandet, og hun tager med derop. På væggen hænger igen sådan en planche der, der forestiller et gennemskået mandligt underliv. Lægen sidder bag sit bord og studerer Hans Jacobs journal. Jeg siger, ja, men det, er jo, det er jo tydeligt, det er jo klart, at vi har de her undersøgelser og biopsier, vi skal have deres girtel øh, fjernet. Og jeg siger til ham, men, men, men, men altså, hvad, kan, er det ikke sådan, at, at man måske kunne nøjes med at fjerne noget af girtelen? Du ved, jeg er sådan lidt usikker, og fruen er med, det gør egentlig en mere usikker hver gang. Fruen er med, bliver man også sådan lidt, fordi man synes, man skal tage hensyn til hende også. Og han, han viser mig på tavlen der, nej, jeg bliver altså nødt, det sidder rundt omkring, og jeg bliver nødt til at skære det ud. Og så siger han, hvad de der øh, strenge, der sidder rundt om kirtlen? Ja, ja, siger han så. ja, det er jo så nærvende øh, til, til, til deres penis, til deres reaktionsmulighed. Jamen, hvad, hvad siger jeg så, hvad, hvad, hvad sker der så med muligheden for at, at, at få rejsning efter den der operation? Ja, altså, jeg kastrerer dem, siger han, altså, det, det troede jeg, de var klar over, ikke? Jeg var fuldstændig rystet. Altså, det var ligesom om, her lavedes alt håb ude, som der visst står over indgangen til Dantes helvede. Overvejer du den mulighed? At du simpelthen bare siger, ved du hvad, jeg melder mig ud på et tidspunkt, så går det galt, men nu vil jeg bare nyde livet ja. så længe. Ja. Du kan tro, jeg overvejer den mulighed. Vil jeg leve kortere og bolde mig glad? Eller vil jeg leve langt og, og rende rundt som Øvnuk? overvejelsen om at lade være med at blive behandlet overhovedet, den tror jeg, vi alle sammen har, os mænd, der, der, der får den her sygdom i en, i en forholdsvis livskraftig og aktiv alder. Hans Jakob tager hjem fra Rigshospitalet. Han har krævet, at de skal tage et nyt sæt biopsier, før han bliver opereret. Men så sker der faktisk noget andet, da han kommer hjem. For han kommer i tanke om noget, var der ikke noget med en, en bog? Havde han ikke læst noget engang med Jørgen Lett? Noget med en behandling, han havde fået i, i USA? Jeg tror simpelthen, på det tidspunkt, jeg for alvor går på nettet. Ikke? Fordi nu, nu, nu er det altså now never, ikke? Så, så læser jeg du bogen, og så sidder du og bladrer i den, eller er du sådan, du kommer i tanker. om... Jeg kommer i tankerbogen. om bogen. jeg kommer i tanke om bogen, og så finder jeg behandlingen yeah. på nettet, beskrevet øh, i USA. Hans Jacob tager tilbage til Rigshospitalet. Han har læst Jørgen Lets bog, Det uperfekte menneske. Han ved, at der er en mulighed. Han går igennem Rigshospitalets skydedøre og tager elevatoren op til urologisk afdeling. Og jeg møder den samme læge og er næsten begejstret af at Han har fået nøjagtigt de samme resultater fra, fra laboratoriet. Der er overhovedet ingen tvivl, jeg skal skæres, og der er hele kirten skal væk, og det sidder forkerte steder, og der er ikke noget at raffle om. Og nu skal vi bare finde tid. til siger til ham, hvad, hvad med den her behandling, der går ud på, at man får lagt radioaktiv korn ind i prostatarkirtlen? Og han kigger sådan mærkeligt på mig, så siger han, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor har de, jeg tror han sagde de, hvor har de den der, hvor har de den der information fra? Jeg siger, det det er, det har jeg læst i en, en bog, Jørgen Lett. Lærer man det ikke i Danmark? Jo, siger han så. Her er han op på Rigshospitalet. Jo, jo, siger han. Ja. De eksperimenterer lidt med det ude på Herle, ikke? Øh, kan jeg komme derud? Altså, kan jeg komme ud til Herle og blive behandlet på den måde? Så siger han, at altså, jeg kan da godt sende dig derud, så de kan kigge på dig. Altså, derude, ikke? Og så, hvis det er det, du vil have, så er det vel det, men altså, så må du selv tage, tage risikoen. Det er jo radioaktive korn, de lægger ind i, i din kirtel. Det er jo det, deres behandling går ud på. Det, det du er du vel klar over. Ikke? Tænk på Tjernobyl. De ved vel selv, hvad der skete der. Hans Jakob tør godt at tage ud på Herlev Hospital. Og på Herlev Hospital, der viser det sig, at de har arbejdet med den her behandling i 10 år. De tjekker, om han kan få behandlingen. Det kan han godt. Han bliver lagt op på en borger med bøjler til knæene. Han bliver lagt i fuld narkose. Og så går de ind under huden og placerer 72 radioaktive korn inde i postertagetlen. Dagen efter vunder han Jacob op. Jeg sidder med, med den her meget sympatiske læge, og han fortæller, at alting er gået godt. Og, og, og jeg er jo lykkelig, fordi jeg ved, at når det går godt, og det hele er på plads, så har det jo altså ikke skåret min øh, nerver og jeg er ikke blevet impotent af det. Det, der sker, er selvfølgelig, og det har jeg jo fået forklaret i mellemtiden, og det er jo det, der sker, når, når de, om jeg så må sige, slår prostata uh, ihjel. At så får man jo så ikke, uh, altså, der kommer ikke noget ud længere. Der er ikke uh, nogen uh, ejakulation, som det hedder på pænt dansk. Jeg alligevel fortæller Alene om, at han skal bruge et kondom. så, så, så siger jeg, det... <lød og simpelthen> det er jo dejligt, at jeg skal have over overhovedet, ikke, ja, i stedet for at være blevet kastreret ikke, men, men, men hvorfor skal jeg kondom, høre noget altså, at, at, så jeg lige forklaret mig for ikke så langt til siden, at, at det er tør orgasme, der kommer ikke noget ud. Og så siger han, ja, men altså, altså, de der radioaktive korn, vi har lagt ind, altså, de kan faktisk godt gå hen og, og, og et enkelt af med, sådan, og to måske blive at blive udstødt gennem penis, altså, i forbindelse med sådan et, et samleje der, ikke? Altså, og så gik jeg for ham, så siger jeg, hold nu kæft, men det her, det er bare for meget. Så siger hvad mener du? Jeg siger du her har jeg fortalt konen, at jeg kommer hjem, og der er ikke længere, der er ikke længere nogen øh, kugler i kanonen, ikke og så sidder du her og fortæller mig, at jeg i stedet for kommer hjem med et radioaktivt missil i bukserne. Ikke? Det bliver jo ikke større, simpelthen. Det er jo fantastisk. Ikke? Så jeg havde i meget lang tid meget fornøjelse af at fortælle Gudværmanden, at jeg gik rundt med et radioaktivt missil i bukserne, ikke? Så på den måde kunne man ligesom kompensere lidt for, at man jo trods alt et eller en sted havde fået lavet om på sin seksualitet. Er ja, du har fået lavet om på din seksualitet. Det er noget andet nu, ikke? Hvordan, hvordan er det? Hvordan, hvad sker der? i? Der sker to efter? ting. Altså, det ene er, at, at, at du altså ikke længere øh, ejakulerer, altså du har en tør orgasme. Og det er en anden form for, for, for seksualitet. Øhm og den anden ting, der sker, er, at, at dit libido langsomt daler. Og hvad betyder det? Jamen Det betyder, at, at du bliver sagt, sim, sagt på dansk, altså, du bliver ganske langsomt og meget langsomt mindre og mindre interesseret i sex. Der er ikke noget, der skal ud. Altså, vi mænd har det jo sådan med sex. Ikke? Der er et eller andet, der skal ud af kroppen. Altså, det skal det jo med jævne mellemrum. Det skal væk. Det har kvinder jo ikke. Det er jo ikke på samme måde øh, deres seksualitet. Øhm, og derfor har jeg tit tænkt på at, at det der sker når du går over til den her form for seksualitet som jeg gik over til det er at den måske bliver en lille smule mere feminin altså det er ligesom om at i stedet for at der er et pres indefra af noget der skal ud så øhm, så bliver det mere til en en, en, en, en, en, en, øh, en ting der skal kæles for eller man skal fremkalde eller, øh, altså sexen kommer ligesom ikke af sig selv Uh, hvis man kan sige det på den måde der skal noget til før man egentlig overhovedet interesserer sig for det man skal ikke bare hen og lave en afleveringsforretning som jeg kan huske der var en der kaldte det gang. og det er fint altså man får en men der kommer bare ikke noget ud altså, det er lidt anderledes det skal man lige vente sig til ikke? Men, men det kan sagtens lade sig gøre og det er der rigtig mange der har rigtig meget glæde af altså Hans jeg har faktisk hvad jeg skal bruge nu jamen jeg har også faktisk begyndt at fryse så lad os kalde Men jeg vil godt sige en ting. Ikke? Jeg vil gerne have, at du har med. At, at jeg vil sige, at dengang der, da jeg, da jeg startede på det her, og, og, og, og fik at vide, at, at de ville kastrere mig og alt det der, øh, dengang var der jo ikke ret mange hjælpemidler. Og hvis man blev kastreret, så var man færdig. Altså, men, men i dag... Er der jo kommet midler på markedet, hvor selv hvis du har fået skåret alle nærhånden over, hvis du har fået hele prostatagen fjernet, så findes der midler, der kan skaffe dig din, din erektion tilbage. Så fortvivl ikke, der er lys forude. Hvem? Hvad kunne Hans Jacob ringe til, hvis han var blevet opereret i dag og havde fået rejsningsproblemer? Han kunne for eksempel ringe til Else Olsen. Hun er seksolog og har styr på alt det der med behandlingsformer. Hallo? Ja, goddag. Det er Bo på Radius Hej Bog. velkommen til. Tak skal du have. Hvis du trykker på linket under den her podcast, så kan du høre telefoninterviewet med Else Olsen om blandt andet intimitet og behandlingsmuligheder. Noget af det vigtigste, siger hun, det er ikke at være bange for at spørge ind. Og hvis ikke den første behandler kan hjælpe dem, så gå til en anden behandler, fordi det er rigtig meget hjælp at få. Du har lyttet til en podcast fra Patientforeningen for Prostatakræftramte ramte Proba. Hvert år for over 4.500 danske mænd konstateret prostatakræft, og hvert år dør over 1150 af sygdommen. Det er flere end der dør af buskræft. Mindst 43.000 lever med prostatakræft i dag i Danmark. Alligevel er sygdommen ikke nær så kendt.